Іван Франко, ой ти, дівчино, з горіха зерня, ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько кулюче терня, чом твої устенька тиха молитва, а твоє слово остре як бритва, чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром, ох, ті очі темніші ночі, Хто в них задивиться, і сонця не хоче. І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой ти, дівчино, ясне зоре, Ти мої радощі, ти моє горе, Тебе кидаючи, любити мушу, Тебе кохаючи, загублю душу.